А це з пересиланням постелі без жодної зморшечки та чищенням килима. Якби Світланка побачила мене за цим заняттям, вона напевно зварювала би. І це вже чого домігся. Почувається її презирливий голос. Вона завжди вважала, що в житті потрібно чогось домагатися. У мене саме це поняття викликало уяві таку картинку людина. Лупає стіну важкою добною, і стіна раптово обвалюється на неї. Я волів плевсти за течією. Єдине важливе рішення, що я прийняв, і яке круто змінив моє життя, це еміграція в Канаду. Утім, це трапилося практично поза моєю волею. Там працював мій давній приятель-комп'ютерник. Він довго писав мені листи, доки я не зважився зайти в еміграційне бюро і подати папери на виїзд. Тоді, років 10. тому, цей час був сприйнятливіший, і зненацька через три місяці мені надійшов виклик. Тоді я вже впродовж року жив один, і брати із собою Світлану мені зовсім не хотілося. Вона, мабуть, дотепер думеться на мене, вважаючи, що я працюю у Сержа, це мій приятель, у фірми з ослуговування телекомунікації, і живу у власній віллі з басейном. Я відчиняю універсальним ключем першу кімнату і вкочую в неї візок. Ріжка майже в буквальному значенні зруйновані. Широкі ковдри куйовдяться на підлозі. На моєму поверсі три номери одномісні. Але в кожній чомусь аж два сексодроми. В омешканні цього постояльця щоранку бачу дві використані постелі. Може він півночі спить на одному ліжку, а потім приходить на інше. Це у кращому випадку. Огіршому гіршому я знову знайду у лазничці купу порожніх пляшок і недопилки, що валяються просто на долівці. На білосніжному кахляному балконі те саме. Ще червоні плями від розлитого вина. Я вчиняю балконні двері, щоби трохи вивітрився посух, і беруся за прибирання. Могутній пилотяг із режимом волого очищення – Втягує себе геть усе, і і попіл, і підсохлі винні плями. У пам'яті всплеває, що мати колись говорила. Головне в прибиранні підлога. Якщо вона чиста, бажай, що в хаті порядок. Хто би подумав, що через енну кількість років я затямлюю це, як непорушно к сьому. Справді? Через кілька хвилин килим сяє... Перевозданною чистотою і зі жмакана білизна, різні папірці, недогризки і використані серветки вже не створюють такого огидного враження. Впоратися з цим усім, раз плюнути. Залишаються втерти плюку, розвісити невірушники, чотири для тіла, два для обличчя, два для ніг і дві скручені рурочкою махрові серветки. Замінити халати, відполірувати тумбочки і журнальний столик та освіжити кімнату. І неодмінно протерти оксамитовою шматою дзеркала і телефонну слухавку. Тиша в коридорі, і у номері западає така, що, здається, я потрапив у готель для мартів. Мені хочеться натиснути на кнопку пульта телевізора, чи передихнути якусь хвилину у м'якому кріслі, задумівши сигаретою клієнта, Спачки, пачки, що лежить на столі, закинути ноги на журнальний столик, заглянути в холодильник і вицупити звідтіля банку пива, а якщо пощастить, то щось міцнішого. А ще більше мені хочеться, особливо після завершення ненависної роботи, попісяти унітаз люксових апартаментів і не злити після себе воду. Ото був би фокус. Очевидно що нічого названого я зробити не можу. Понад те, я повинен бути святим духом, ангелом чистоти порядку, який незримо і безшумно пурхає з кімнати в кімнату доброю феєю, що плодоносить милом, шампунем, кондиціонером для волосся, рулонами ароматизованого туалетного паперу і кремом для гоління чи ж для рук. Моя робота закінчується рано, десь о першій пополудні. До цього часу я мушу Виправитися з готелю до наступного ранку, що, власне, мене вже дуже влаштовує. Я можу з'їздити на пляж у Меліху, можу обійти трійко-четвірко барів, приходячи з міста в місто піщаницею, або ж, узявши за пару лір таксіпку, вирушити у валетту. Або просто.